Pensem a utilitzar la ràdio de l'Escola Primavera, al 80.5 de la FEM. Avui és dilluns 8 de la Som del 2011. Som i el Juanvi de la classe del 5 Avui us parlaré del tema interdisciplinar que estem fent... A a que hace sobre diferents estits musicals. Un grup el fa sobre Shakira, com artista representant de la música llatina. Són la Lídia, la Sara i la Núria. Un altre el fa sobre els Beatles, com a grup representant del rock pop. Són l'Andrea i la Jacqueline. Un altre grup el fa Ava, representant de la música disco La Mar. I la Carla, un altre el fa sobre l'Eli Gaga, artística, artista, actual, provocadora i amb molts el la Noemí, el Jorge i la Tamara. Un altre grup el fa sobre Animen, un, un dels principals rappers l'Òscar, l'Arrià i l'Eric Un altre el fa sobre Chayanne. Cantant i ballerí són el Jean-Paul, l'Aurelio i l'Àxel. Un altre el fa sobre Michael Jackson, representant del pop. Són el, el Juanmi i el Tony. I el, per últim, un altre el fa sobre Mecano. Fins a principal, el grup espanyol de, totes, de tot el temps. Son Ladriana, Anna Lila Maria. Jag känner båt, hon heter Anna, Anna heter hon och hon kan banna, banna det så hårt. Hon är ju uppe i våran kanal. Jag vill berätta för er att jag känner båt. Jag känner båt, hon heter Anna, Anna heter Shakira. El, el seu nom real és Shakira Isabel Me, Mebrach Ripoll. Va néixer a Colòmbia. És cantautora, compositora i productora discogràfica de música pop-rock. Ha venut més de 60 mi, milions de dits. Ha guanyat dues vegades el Grammy i uh. set vegades el Premi Grammy Latino. Es considera l'artista més important de la generació eh, Beatles. Era un grup procedent d'enlaterra format per John Lennon, Paul McCarlane, George Harrison i Ringo Starr. Es van conèixer estudiant al mateix institut de Liverpool. Els interessava la música pop. Les seves cançons van reflectir els, els problemes d'uns actors de la joventut de l'època i, i amb la seva música es van superar les convencions i, i els espectres més antiquats de la societat occidental. Ava, fou un grup suec de música pop format per Menjor, Ol Olvius, Benny Henderson, Agneta Falcoch i Anne Frick-Lipstadt. Van estar en actiu des del 1972 fins al 1983. El 1974 van guanyar el 19 festival de Eurovisió amb el tema Waterloo. Lady Gaga, Stephanie, Joan, Angelina i Hermanota, és un ca una cantant compositora, productora musical, ballarina i pianista dels Estats Units. En agost del 2008 van llançar el seu àlbum debut La Fama. Fins avui ha venut 15 milions d'àlbums i 40 milions de senzills. Eniment. Marchant vius Madworth's test. Va néixer a Kansas City. Va tenir una infància difícil amb molts canvis d'escola i no podia fer amics. La música rap es va comentar en un mitjà per divertir-se i expressar els seus sentiments. Chayanne. El seu nom real és Elme Figueroa. Nascut a Puerto Rico, viu als Estats Units, és un cantant de pop llatí i actor. Va començar a cantar als 10 anys en un grup popular. L'any 1987 va fer el seu primer disc en solitari i la primera pel·lícula. Michael Jackson, Michael Jackson va començar a cantar amb els seus germans aconseguint l'èxit fins a finals dels any 60. El 1972 va gravar el seu primer disc en solitari. Amb els anys van, va arribar a ser el rei del pop. Portava una carrera artística molt accelerada i influ, influenciada per les drogues. Va morir el 2009 d'una aturada cardíaca. Va ser un grup espanyol de música rock, compost per Anna Torroja, Nacho Cano i Jose Cano. Van començar els anys 80 i es van separar l'any 98. Van gravar 8 àlbums. jana bort en bort som inget ingen, ingen anas ord och att kika utan att få för jag ser att alla som sparar man jag inget kan stå Fins aquí en nuestro programa de la Wii. Usan para la... el... el Oscar. El Juan Víctor. El Toni. La Aurelia de la clase sin que... Si sí, te agrada la gran... de formación musical. Femí <risa> es que imposar. <risa> åt Honter Anna Anna heter hon Och Hon kan bana bana det så hott O är ju upp i vå kanalål Jag vill berätta före er att jag känner fått Då kom den doggen jag inte tror de fanss Det verkligen en kanå balans Jag tror de att jag hade såffi